Това беше първата лекция и първата идея, продължение Стоян Михайловски. Искате ли да откриете Бог в Вселената? сете го в душата си. Мъдростта е познание на Божествената воля. Бог в човекът, това е силното влечение към истината. Ако корабът на твоя живот е претърпял корабокрушение, хвърли котва в небето. Лошия човек е самозаробен. Катастрофата е от Бога, а причините за катастрофата са човеците. Катастрофата е и присъда. Лошият поука. Лошия човек е насилник на самия себе си. Торът е зловонен, но цветята са благоуханни. Внимавайте да не би чрез прекаленост да превърнете добрите си качества в недостатъци. Че внимавайте да не би чрез прекаленост да превърнете добрите си качества в недостатъци. Въоръжи се с воля, за да бъдеш силен срещу себе си. Най-опасна заблуда насаждаме, когато посочваме щастието като първа и последна цел на земния живот. Опасно е да пееш живота си вместо да го живееш. Любовта ни помага да разберем святостта на страданието. Достоен за свободата е онзи, който владее себе си. Първото и най-важно произведение на писателя е самия писател Ето моя идеал Една колипка и едно сърце Който не може да търпи лишенията става техен роб Идеята създава герои Интересът създава хитреци Само доблестен човек може да служи на Бога. Прогресът в духа трябва да дойде преди прогреса в уредбите и правилата на държавата. Съвършенството минава през школата на мъките и теглото. Съдбата, хубаво и бавно, пречиства човека. Ще дойде ден, българинът ще каже, турското робство ни ни разнебити, но тази политика ни разруши. Сещам се за един афоризъм, като чуя за политиците нямам нужда от наркотици. Това е достатъчно. Между другото сещам се и за още два, след време нова година ще имаме едно допълнение – смешни афоризми. Преди да ги кажа, искам да ги кажа, че чистия смях е посланник на истината и няма нищо общо с тъмния подигравателен смях. Чистия смях може да помогне на човека дори и при тежки условия за оцеляване. Затова го допускам и затова го изнасям. Сещам се за, две, за два смешни афоризма. Единия, не знам къде си Дяна, моя ангел-пазител, но дявола е плътно до мене. Другия, срещнах една жена, която ми разби сърцето, но не можа да ми разби камъните в бъбриците. Но след древише ще... на нова година, така, малко се отклоних. Има нещо... Казва Михайловски, «Що ни обяснява какво е любов? Това е страданието». Тук само искам да ви кажа, че човек, който отрича страданията, който не ги приема, той отрича любовта. Хубаво е да го знаете, за да знаете, когато не приемате страданията, какво отричате. В църквата светлината идва от свещи, а в душата светлината идва от любовта. Всеки дневно охкаш ти, народе, но не забравяй, че сам ти си покварен. Искаш мъдри руководители, но ти нямаш морал. Порок и мрак, то е едно и също нещо. Порока отрича Бога, защото Бог е всевиждащ и му пречи. Страстта се вихри около мъдреца, но няма никаква власт. В любовта се намират висшите наредби и закони. Опадъка безнадежден превърни в полет благословен. Казано по друг начин, ако условията са тежки, подобри себе си. Не казвай, че са тежки, а подобри себе си. Колко пътешественици умират без да са обходили себе си? Обиколили света, а не са обходили себе си. Много други пък читат книги, но не умеят да читат себе си. Светът принадлежи на търпеливите хора. Културният човек е човек на вътрешния живот. Тълпите нямат вътрешен живот. Така, това беше Стоян Михайловски.